що складається лезом до руків'я. Я мало не задихнувся в смороді брудної білизни. Уявіть собі, людина моєї комплекції, уявіть собі, це все. Людина, що розтоплюється від тепла, як масло. Людина, який взагалі властиво танути і випаровуватись. Просто чудо, що я не задихнувся». І коли я отак вкрай розбарився, як голландське печення більш ніж наполовину спікся у власному жирі, вони ж бурнули мене в темзу, як кидають розпечену підкову в холодну воду. Уявіть собі, я аж зашкварчав увесь. Уявіть собі, все це містер Брук. Форд. Скажу по щирості, сер, мені дуже прикро, що вам довелося стільки витерпіти заради мене. Виходить, що моя справа безнадійна. Ви вже більше не візьметесь за неї. Фальстаф. Містер Брук, нехай мене викинуть до етни, як викинули до Темзи, якщо я відступлюся від неї. Сьогодні вранці її чоловік збирається на полювання. Я вже удержав від неї запрошення на нове побачення між восьмою та дев'ятою, містер Брук. Форт, Вісім уже пробило, сер. Фальстаф. «Невже? В такому разі мені треба поспішати на побачення. Приходьте ж до мене, коли вам буде зручніше. Я розкажу про свої успіхи. Справа все-таки скінчиться тим, що вона буде ваша. Прощавайте, вона буде ваша, містер Брук. Містер Брук, ви наставите отакі роги Фордові. Виходить. Форд. Що ж це таке? Чи це мана? Чи може сон? Чи він не сплює?» «Містер Форд, прокиньтесь, прокиньтесь, містер Форд. У вашому кращому вбранні дірка, містер Форд. Отак-то бути жонатою людиною, отако мати білизну і кіш для неї». «Ну гаразд, тепер я покажу, хто я такий. Я таки впіймаю цього розпусника, адже він зараз у мене в домі. Тепер він не втече, це просто неможливо». Не влізеш він у гаманець для дрібних грошей або в перечницю, а щоб часом диявол, який допоміг йому врятуватися, не прийшов ще раз йому на допомогу, я перешукаю навіть у найнеможливіших місцях. Хоч я й став тим, чого не міг уникнути, але більше не буду тим, чим не хочу бути. Якщо у мене є роги, що доводять мене до божевілля, то я виправдаю прислів'я. Буду ревіти і колоти рогами, як скажений бугай. Виходить. Дія четверта Сцена перша Вулиця Входять місіс Пейдж, місіс Квіклі та Вілліям Місіс Пейдж Як ти думаєш, він уже в домі Форда? Місіс Квіклі Напевно там, або ось-ось прийде Ну і розлютувався ж він, правду кажучи, за те, що його кинули в воду Місіс Форд просить вас зараз же прийти до неї Місіс Пейдж Я скоро прийду, тільки відведу свого хлопчика до школи та он іде його вчитель. Як видно, уроків сьогодні не буде. А входить Сэр Х'ю Еванс. Місіс Пейдж. Що це Сэр Х'ю в школі сьогодні немає уроків? Еванс. Нема. Містер Слендер попросив мене відпустити дітей на прогулянку. Місіс Квіклі. Хай Господь благословить його за добре серце. Місіс Пейдж. Серхіу, мій чоловік каже, що наш син нічогісінько з тих книжок не здобуває. Будь ласка, поставте йому начебто ненароком кілька запитань. Еванс. Підійди ближче, Вільяме. Вище голову? Ну ж бо... Місіс Пейдж. Підійди ближче, хлопчику. Тримай голову вище і відповідай своєму вчителеві. Не бійся. Еванс. Вільяме, скільки чисел мають іменники? Вільям. Два. Місіс Квіклі. Он як, а я думала, що їх більше, недурно ж кажуть, імен їх числа нема. Еванс, тихо, припиніть палачки. А як буде по латині гарний Вільяме? Вільям пульхер? Місіс Квіклі. Пулька? Є й кращі речі, ніж грати в пульку. Еванс. Ну і не тямуща жінка. Помовчіть, прошу вас. А що таке лапіс, Вільяме? Вільям камінь. Еванс. «А що значить камінь, Вільяме?» «Вільям. Кремінь.» «Еванс. Ні, камінь – це лапіс. Прошу тримати це в голові.» «Вільям. Лапіс. Еванс. Молодшина, Вільяме. А тепер скажи, від якої частини мови походять артиклі?» «Вільям. Артиклі походять від займенників і відміняються так. «Сингулярітер», номінативу, «хік», «хайк», «хок». Еванс. Nominativo хиг, хаг, хог. Прошу запам'ятати дженітіво хуюс, а як буде в знахідному відмінку? Акузатіво хінг». Еванс. Прошу тебе, дитино моя, згадати краще акузативо хунг ханг хог Місіс Квіклі. З цим латинським скажу вам і язика собі вломиш. Еванс. Жінко, замовчіть. «А як кличний відмінок, Вільяме?» «Вільям. О, вокатіво!» «Еванс. Пригадай, Вільяме, кличний карет!» «Місіс Квіклі. Ще й карк якийсь?» «Еванс. Жінко, замовчить. «Місіс Пейдж. Тихо!» «Еванс. А як буде родовий відмінок у множині, Вільяме?» «Вільям. Родовий відмінок?» «Еванс. Так, так!» «Вільям. Дженітіве хорум, харум, хорум!» Місіс Квіклі «Про родові відмінки та ще й хором, фе-фе, ніколи й не згадуй дитину про такі речі». Еванс «Стидайтесь, жінко!» Місіс Квіклі «Не годиться вам навчати таких слів дитину? Досить уже тих гік-да-гок, а то ще й родові, та ще й хором, фе, сором який». Еванс «Жінко, ти споживоліла? Хіба ти ніколи не чула про відмінки числа і рід такої дурної християнки я ще не бачив?» «Місіс Пейдж, та помовчу вже, Бога ради!» «Еванс, а тепер, Вільяме, провідмінюй мені якийсь займенник!» «Вільям, правду кажучи, я забув!» «Еванс, треба відміняти так. Куї, квак, квод. Якщо ти забудеш, скуштуєш лозини!» А тепер іди пограйся, йди. Місіс Пейдж. Він більше знає, ніж я думала. Еванс. У нього дуже гарна пам'ять. До побачення, Місіс Пейдж. Місіс Пейдж. Прощайте, ласкавий сархів. Еванс виходить. Ходім додому, синку. Ходім, ми надто забарились тут. Виходять. Сцена друга. Кімната в будинку Форда. Входять Фальстаф та Місіс Форд. Фальстаф. Ваш смуток поглинув мої страждання, Місіс Форд. Я бачу, які ви наполегливі в своєму коханні до мене, і заявляю, що відплачу вам за все до найменшої волосинки, не тільки звичайними виявами любові, Місіс Форд, але й справжнім ритуалом кохання, з усіма його прикрасами та обов'язками». Але ви цілком певні, що ваш чоловік швидко не повернеться? Місіс Форд. Він зараз на пташиних ловах, любий сер Джон. Місіс Пейдж за кулісами. Гей, кумасю, Форд, гей, відчиніть. Місіс Форд. Ідіть до тієї кімнати, серджон. Фальстаф виходить. Входить місіс Пейдж. Місіс Пейдж. Добрий день, серденько. Хто у вас вдома, крім вас? Місіс Форд. «А хіба що нікого, крім слух?» «Місіс Пейдж». «Справді?» «Місіс Форд». «А вже ж?» Тихо до неї. «Говоріть голосніше». «Місіс Пейдж». «В такому разі я дуже рада, що у вас нікого нема». «Місіс Форд». «Чому так?» «Місіс Пейдж». «А тому, кумасю, що на вашого чоловіка знов не йшло якесь божевілля». «Що він там витворяє в мого чоловіка? Страшенно лає всіх на світі жонатих мужчин, кляне усіх без винятку єваних дочок і б'є себе по лобі, перемовляючи «вилазьте, вилазьте!» Скільки не доводилось мені бачити всякого божевілля, але все це, порівнюючи з подібним шаленством, не більше як лагідність, чемність і терпеливість. «Яка я рада, що тут немає того гладкого рицаря!» «Місіс Форд, як? Невже мій чоловік згадував про нього?» Місіс Пейдж. Та він тільки про нього й говорить. Присягається, що останнього разу, коли він робив обшук у домі, рицаря винесли в коші з брудною білизною. Він запевняє мого чоловіка, що той знову тут і веде з ним сюди з полювання всю компанію, ще раз перевірити свої підозріння. Яка я рада, що рицаря тут нема. Ваш чоловік побачить тепер на власні очі, що він справжнісінький дурень. Місіс Форд. Він ще далеко, місіс Пейдж? Місіс Пейдж. Зовсім близько, в кінці вашої вулиці. Зараз буде тут. Місіс Форд. Пропала я. Рицар тут. Місіс Пейдж. Ну тепер вам навіки, ганьба. А він уже мертва людина. І що ви за жінка? Швидше, швидше випроваджуйте його. Краще сором, ніж убивство. Місіс Форд. Куди ж йому тікати? Як його рятувати? Може знову сховати в кіш? А входить переляканий Фальстав. Фальстав. «Е, ні, у кіш я більше не полізу. Хіба я не встигну вийти раніше, ніж він прийде сюди?» Місіс Пейдж. «На жаль, ні. Троє його братів вартують біля дверей з пістолями, щоб ніхто звідси не вийшов, а то ви могли б утикти, поки він прийде. «Ну, чого ж ви стоїте?» Фальстав. «А що ж мені робити? Я полізу в камін». Місіс Форд. «Ні-ні, вони завжди розряджають туди свої рушниці після полювання. Лізьте краще в піч». Фальстаф, а де вона? місіс Форт. Хоча ні він і там шукатиме, жодної шафи, скрині, ані комоди, шухляди, криниці, льоху він не забуде. Усі місця він оглядатиме по списку. В цьому домі рішуче немає де сховатися. Фальстаф. Ну, тоді я вийду так, місіс Питч. Якщо ви з'явитесь отак, як ви є, то вас уб'ють. Краще переодягніться, сер Джон. Місіс Форт. Ну, що ж нам його переодягнуть? Місіс Пейдж. Мої лишеньку я й сама не знаю, навіть широченна жіноча сукня на нього не налізе, а то він міг би надягнути капелюшок, шалі, хустку і так врятуватись. Фальстав. Придумайте небудь, мої горлички і найгірший засіб усе ж кращий від загибелі. Місіс Форд. Тітка моєї служниці, огрядна жінка з Брейнфорда, залишила у нас свою сукню там, на горі. Місіс Пейдж. О, слово честі, це вбрання якраз буде на нього. Вона така ж гладка, як він. А ось її капелюшок із бахромою, ось і шаль. Біжіть нагору, сер Джон. Місіс Форд. ідіть, ідіть, любий сер Джон, ми тут з місіс Пейдж пошукаємо якої-небудь хустки вам на голову. Місіс Пейдж, швидше, швидше, ми зараз прийдемо вас одягати, а ви поки що надягайте сукню. Фальстаф виходить. Місіс Форд. «Як би мені хотілося, щоб мій чоловік зустрів його в такому вбранні. Він терпіти не може у тієї старої товстухи з Брейнфорда. Він запевняє, що вона відьма, заборонив їй ходити до нашого дому, казав, що поб'є, як побачить її тут». «Місіс Пейдж, коли бі справді Бог допоміг йому потрапити під дрючок вашого чоловіка і щоб потім сам чорт керував тим дрючком?» «Місіс Форд, а мій чоловік справді йде сюди?» «Місіс Пейдж». Авжеж, цілком серйозно, він тільки й говорить, що про Коша. Звідкись довідався про нього?» «Місіс Форд, ми про це дізнаємось. Я звелю своїм слугам знову повторити історію з Кошем. Вони знову зустрінуться з ним у дверях, як було й минулого разу». «Місіс Пейдж, адже ваш чоловік зараз буде тут. Ходімо одягати рицаря Брейнфордською відьмою». «Місіс Форд». Але ж я мушу перше навчити моїх людей, що їм робити з кошем. Ідіть нагору, я зараз принесу для нього хустку. Виходить. Місс Пейдж. Хай би він повісився, цей безчесний шахрай. Щоб ми йому не заробили, а для нього все буде мало. А жартом цим ми й доведем таки, що хоч веселі, чесні мої жінки. І сміх, і жарт веселий – не біда. Відомо ж, греблю тиха рве вода. Виходить. Виходять місіс Форд та двоє її слух. Місіс Форд, ану беріть знов на плечі цього коша. Ваш хазяїн уже тут, біля дверей. Якщо він звелить вам поставити коша додолу, слухайтесь його наказу. Тільки швидше. Перший слуга. Ну, піднімай. Другий слуга. Дай, Господи, щоб у коші не було, як той раз рицаря. Перший слуга. Сподіваюсь, що не буде. Краще вже свинець носити, ніж його. Входять Форд, Пейдж, Шелоу, Каюз, Сергію, Еванс. Форд. Ну, а як виявиться, що це правда, то ви, містер Пейдж, і тоді будете називати мене дурним. Поставте кіш долі, негідники, покличте мою дружину. Ану, молодшику, в кощі вилазь звідти. Ах, ви звідники мерзинні. Тут ціла банда, ціла зграя, тут змова проти мене. Але тепер і самому чортові буде сором. Де дружина? Кому я кажу? Іди, іди сюди. Подивись, яку гарну білизну ти посилаєш прати. Місіс Пич. Ні, це вже занадто. Містер Форд, вас більше не можна залишати на волі. Вас треба зв'язати. Еванс. Справжнє пошивілля. Він сказився, він як скажений сопака. Шелу. Справді, містер Форд, недобре, справді це недобре. Форд. Я й сам це кажу, сер. Входить місіс Форд. Підійдіть, но ближче, місіс Форд. Місіс Форд – чесна жінка, скромна дружина, невинне створіння, що має чоловіком такого ревнивого йолопа. Моє підозріння, місіс, цілком безпідставні, адже ж так? Місіс Форд. Нехай небо буде мені свідком, якщо ти підозрюєш мене в чомусь безчесному. Форд. «Красно ти говориш, безсоромна жінко! Чи вдержишся на тому? Ану, вилазь, голубчику!» Починає викидати з коша білизну. Пейдж. «Це вже занадто, місіс Форд. І тобі не соромно? Облиш білизну!» Форд. «Тепер-то я тебе впіймаю!» Еванс. «Як нерозсутливо! Невже ви будете перевертати шмаття своєї дружини? Облиште!» Форт. «Форд». «Спорожніть, Кіш! Містер Пейдж, учора в цьому коші, і це так само вірно, як і те, що я мужчина, з мого дому когось винесли. То чому б йому не опинитись тут і сьогодні? Він тут, у моєму домі, я певен цього. Відомості мої правдиві і ревнощі мої цілком обґрунтовані. Викиньте з коша всю білизну!» «Місіс Форд, якщо ви знайдете тут мужчину, то можете вбити його як блоху. Пейдж». Немає тут нікого. Шалу. Клянусь честю, недобре так містер Форд, не годиться, ви тільки шкодите самі собі. Еванс. Вам треба молитись Богу, містер Форд, і не давати волю уявленням, усе це ревнощі. Форд. Хех. Тут немає того, кого я шукаю. Пейдж. ніде його немає, він існує тільки у вашій уяві. Форд. Допоможіть мені обшукати весь дім. Якщо я не знайду тут того, кого шукаю, то не щадіть тоді мене за моє безглуздя. Хай я назавжди стану вашим посміховиськом. Нехай тоді кажуть, ревнивий як Форд, що шукав полюбовника своєї дружини в Горіховій шкаралупі. Зробіть мені одну ласку. Допоможіть ще раз обшукати будинок. Місіс Форд Гей, місіс Пейдж, ідіть сюди вниз із старою жінкою. Мій чоловік хоче оглянути горішні кімнати. Форд. Із старою жінкою? Що це за стара жінка? Місіс Форд. Та це тітка моєї покоївки з Брейнфорда. Форд. «Це відьма шлюха, стара шахраювата шлюха. Хіба я не заборонив їй приходити в мій дім? Прийшла з якимсь дорученням, так? А ми, простачки, і не здогадуємось, що може робитися під виглядом ворожіння. Вона й ворожить, і чаклує, і морочить, і всяку всячину вигадує. Це не нашого розуму діло. Тут ми не второпаємо нічого». «Ану, йди сюди вниз, стара відьмо, чортова чаклонко. Іди, кажу тобі». Місіс Форд. Та годі, любий, добрий чоловіченьку мій, панове любі, не дозволяйте йому бити стару жінку. Входить фальстаф у жіночому вбранні, його веде місіс Пейдж. Місіс Пейдж, ходімо бабусю пред, ходім, дайте мені вашу руку. Форт. от я її почастую цю спритну пред, б'є що щосили. Геть з мого дому відьмо, геть голодранко на нехабо, геть пройдо товстопуза. Геть, геть, я покажу тобі, як відьмувати, і я тобі почаклую. Фальстав виходить. Місіс Пейдж, як вам тільки не сором, ви ж мало не вбили бідну жінку. Місіс Форд. Може, навіть і вбив. Для вас це дуже похвально. Форд На шибеницю її прокляту відьму. Еванс, так чи інакше, а я й сам думаю, що ця жінка справді вітьма. Терпіти не можу жінок з великою бородою. А я примітив у неї під хусткою велику бороду. Форд. Ходім зі мною, панове. Благаю вас, ходім. Побачите розв'язку моїх ревностів. Якщо своїм криком я не наведу вас на слід, не вірте мені більше ніколи. Пейдж. Ну що ж, уважмо ще раз його примху. Ходім, панове. Пейдж, Форд, Шеллоу та Еванс виходять. Місіс Пейдж. правді кажучи, він таки добре його віддубасив. Місіс Форд. Ні, клянусь, обідною не добре, а жорстоко віддубасив. Місіс Пейдж. Я покроплю цей дрючок свяченою водою і повішу у церкві над дві втарем. Яку велику послугу він нам зробив. Місіс Форд. Чи можемо ми продовжувати помсту, не принижуючи жіночої гідності і зберігаючи чисту совість? Місіс Пейдж. Я певна, що дух розпусти з нього вигнано. Якщо диявол не взяв його собі у вічне володіння, то, гадаю, він уже ніколи не насмілиться чіплятися до нас. Місіс Форд. Чи розказати нашим чоловікам, як ми з ним обійшлися? Місіс Пейдж. «Обов'язково. Хоч би для того, щоб вибити усі дурощі з голови вашого чоловіка. Якщо вони вирішать, що цей бідний, розпутний, гладкий рицар повинен зазнати ще більшої кари, то ми знову візьмемо цю справу на себе». Місіс Форд. «Ручуся, що вони захочуть привселюдно ославити його. І, по-моєму, наша комедія залишиться без фіналу, якщо він не буде осоромлений публічно перед людьми». Місіс Пейдж. «Та ходімо можкувати залізо». Коваль клепле, поки тепле. Виходять. Сцена третя. Кімната в гостиниці підв'язка. Входять хазяїн гостиниці і Бардольф. Бардольф. Сер, німці просять дати їм трьох коней. Сам герцог має прибути завтра до двору, і їм треба їхати йому назустріч. Хазяїн. Оце так, герцог, якщо робить із свого приїзду таємницю. Не чув я про нього при дворі нічого. Я сам поговорю з цими добродіями. Вони розуміють по-англійськи? Бардольф. Так, сир, я покличу їх до вас. Хазяїн. Коней я їм дам, але й примушу за них заплатити. Я з них злуплю як слід. Цілий тиждень уся гостиниця була до їх послуг. Я навіть іншим постояльцям відмовляв. А тепер нехай розв'язують свої гаманці, я з них витрясу усе. Ходім. Виходять. Сцена четверта. Кімната в будинку Форда. Входять Пейдж, Форд, місіс Пейдж, місіс Форд та сер Хью Еванс. Еванс. Це одна з найкращих жіночих витівок, які мені будь-коли доводилось бачити Пейдж. То він надіслав вам обом ці листи в один і той же час? Місіс Пейдж. Одну і ту саму чверть години. Форд. Пробач, дружино. Дій тепер як хочеш. Скоріше я в сонці холод запідозрю, ніж зрадницю в тобі. І честь твоя для нещодавнього єретика міцна тепер як віра. Пейдж. годі, годі. І в перепрошеннях ви знаєте міру, як і в образах. Обдумаймо свій план. «Жінки хай наші ще раз для привселюдної огласки побачення старій призначать туші, а ми його впіймавши, провчимо!» Форд «Та плану кращого вже й не придумать!» Пейдж «Як, приказати йому, що вони йждатимуть його о півночі в парку? Ні-ні, він ні за що не прийде!» Еванс ви кажете, що його кинули в річку, а потім тяжко побили у вигляді старої жінки? На мою думку, цим його так налякали, що він вже не прийде. На мою думку, плоть його так покарана, що в ній не залишилось уже ніякої хтивості. Пейдж. І я так гадаю. Місіс Форд. Ви вирішіть, що треба з ним зробити, а ми удвох заманимо його. Місіс Пейдж. Переказ давній є, що Герн-мисливець колись був лісником в Вінзорськім лісі. От ніби він опівночі зимою круг дуба ходить з рогами страшними дерева, ломить і псує худобу, у кров удій коровам бертає і гримутить жахливо ланцюгами. Про це ви чули і знаєте, напевно, що забобонна старина далека, як правду, казку про мисливця Герна новому поколінню зберегла. Пейджа. «Багато хто й тепер вночі боїться ходити біля гернового дуба. То й що з того?» «Місіс Форд, до нас хай прийде під дуб цей на побачення Фальстаф водінні герна з рогами страшними». «Пейдж, гаразд, нехай він неодмінно прийде і в цьому вигляді. Що ж заманивши ми з ним робитимем? Який ваш план?» «Місіс Пейдж, ми вже подумали про це. Ось що». Ми нашу доньку Нен, малого сина і ще кількох дітей, як фей та ельфів, одягнемо у біле із зеленим. На голови дамо свічки воскові, а в руки брязкальця». І от коли ми стрінемось, вона і я з Фальстафом, всі раптом вискочать вони із рову з безладним співом. Лиш побачимо їх, обидві з жахом кинемось тікати. Вони ж його оточать, наче феї, і почнуть щипати рицаря брудного і питати, як смів він в час таємних ігор прокрастися в їх захисток священний так нечистиво. Місіс Форд. І поки правди він не скаже, все щипати будуть феї пекти свічками. Місіс Пейдж А як скаже правду, всі вийдемо ми, зірвемо з нього роги і з глумом поведемо у вінзор. Форт, Форд Раніше слід дітей навчить, а то не вийде. Еванс Я навчу дітей, що їм робити. Я й сам ладен мав пою братись, щоб підсмалити рицаря своєю свічкою. Форд Це буде чудово. Піду, куплю їм маски. Місіс Пейдж Хай нен моя цариця буде фей у білому прекрасному одінні. Пич, піду куплю їй шовку. До себе. А тим часом украде Слендернен, щоб повінчатись Вітоні з нею. Голосно. Шлідже по Фальстафа. Форд. Я сам, як містер Брук, піду до нього. Він все мені розкаже. Певно прийде. Місіс Пич. Та не турбуйтеся. Йдіть готувати вбрання і все необхідне нашим феєм. Еванс. Ну, давайте готуватись. Це буде чудова розвага і цілком чесна плутня. Пейдж, Форд і Еванс виходять. Місіс Пейдж. Ну, місіс Форд, тепер ви швидше шліть до сера Джона, що то відповість він. Місіс Форд виходить. А я до доктора. Дала я слово, що тільки він одружиться із неном. Воліє Слендера, мій чоловік. Він правда багатій та справжній йолоп. А в доктора є гроші, друзі певні є при дворі. Лиш він їй мужем буде. Хоча б і кращих тисячі знайшлись. Виходить. Сцена п'ята. Кімната в гостиниці підв'язка. Входять хазяїн гостиниці та симпл. Хазяїн. А ти чого, мурмило, чого прийшов, товстошкірий? Говори, розказуй, розповідай, стисло, ясно, швидко. Сімпл. Та я, сер, прийшов від містера Слендера з сером Джоном Фальстафом поговорити. Хазяїн. Он там його оселя, його господа, його замок. Постійне ложе, похідне ліжко, нещодавно розмальоване пригодами блудного сина. Підійди, постукай, запитай. Він озоветься як антропофаг. Постукай, кажуть тобі. Сімпл. До нього в кімнату зайшла стара жінка, така гладка жінка. Я насмілюсь тут почекати, сер, поки вона вийде. Я, власне, й прийшов поговорити з нею. Хазяїн. Як, гладка жінка? Ой, обікрадуть рицаря. Гукну до нього. Ей, вояко-забіяко, сер Джон Вояко, озовисів всіма своїми військовими легенями, чи вдома ти? Твій хазяїн, твій ефесець тебе кличе. Фальстаф за кулісами. Чого тобі, хазяїне, хазяїн, тут якийсь циган татарин чекає, коли від тебе піде твоя товстуха. Жени її в шию вояку. Жени, не ганьби моїх кімнат. Фе такі амури. Фе. Входить фальстаф. Фальстаф. До мене хазяїна і справді приходила стара й товста жінка, але вона вже пішла. Сімпл. «Насмілюсь запитати, сер, чи не була це Брейнфордська ворожбитка?» Фальстав. «Саме вона й була, устрична ти черепашко. А чого тобі від неї треба?» Сімпл. «Містер Слендер, мій хазяїн, побачив сер, як вона йшла вулицею, і послав мене запитати в неї сер про якогось сер, що потягнув у нього ланцюжок. Чи в нього той ланцюжок, чи ні?» Фальстав. «Я саме про це й розмовляв зі старою жінкою». Сімпл. І що ж вона відповіла, насмілюсь запитати, сер? Фальстаф. Вона сказала, що той, хто потягнув у містера Слендера ланцюжок, і є саме той, хто його видурив. Сімпл. А все ж я хотів би поговорити з нею самою, бо він доручив мені ще дещо в неї розпитати. Фальстаф. А що саме, кажи. Хазяїн. Ану швидше. Сімпл. Я нічого не вмію приховати, сер. Хазяїн. А приховаєш тут тобі і смерть. Симпл. Та тут нема нічого особливого, сер. Мій пан хоче довідатись, що до міс Анни Пейдж, чи пощастить йому взяти її за себе чи ні. Фальстаф. Пощастить, пощастить. Сімпл. Що саме, сер? Фальстаф. Чи взяти її за себе чи ні? Іди, перекажи йому, що жінка так мені й сказала. Сімпл. Чи можу я насмілитись отак йому й переказати, сер? Фальстаф. Звичайно, сер Мурмило, бо хто ж за тебе сміливіший? СІМПУЛ. дякую вашій милості. Ну і радітиме ж мій пан з таких новин. Виходить. Хазяїн, мудрець ти, сер Джон, справжній мудрець. То в тебе була отаворожбитка? Фальстав. А вже ж була, хазяїне, там такого мені наворожила, що я навчився від неї більше, ніж за все своє життя. І нічого не дав їй за науку, навпаки, ще мені надавали. Входить Бардольф. Бардольф. Ой, лихо, сер, злодійство, справжнє злодійство. Хазяїн. Де мої коні? Кажи до буття Варлетто. Лакей, італійська. Бардольф. Втекли разом із злодіями. тільки но ми проїхали Ітон, ці гаспиди, а я якраз сидів позаду одного з них, скинули мене прямісінько в болото, а самі пришпорили коней, та й зникли, як три німецькі дияволи, три доктори Фаусти. Хазяїн. Вони поїхали негіднику зустрічати герцога. Ти не смієш говорити, що вони втекли? Німці – чесні люди. Входить серг Ю Еванс. Еванс. Де я хазяїн? Хазяїн. «В чим справа, сер?» «Еванс. Будьте обережні з вашими постояльцями. До міста приїхав один мій приятель, розказує, що якісь три злодії німці обікрали всіх власників в гостиниці, в Редінгу, і в Мейденхеді, і в Кольбруці. Покрали всіх коней і гроші. Попереджаю вас, бажаючи вам добра. Ви людина розумна, щедра, на витівки, на жарти. Вам не лиця бути обдуреним. Прощавайте. Виходить». Входить доктор Каюс. Каюс, де є хазяїн підв'язки? Хазяїн. Ось тут я, пане доктор, у збентеженні і перед важкою дилемою. Каюс. Не можу сказати, що це таке, але мені говорили, що ви робите велике приготування для зустрічі якийсь німецький герцог. Вірте, мій чесний слово, ніякого герцога перед її не ожидаль. Кажу вам, це для вашого добра. Прощавайте. Хазяїн, до Бардольфа. «Біжи, гукай, кричи на гвалт, ледащо!» До Фальстафа. «Рицарю, допоможи мені, пропав я!» До Бардольфа. «Біжи, лети, гукай, кричи на гвалт, ледащо! Пропав я!» Хазяїн гостиниці і Бардольф виходять. Фальстаф. «А, як хотів би я, щоб увесь світ було одурено, бо мене одурено та ще й побито!» Якщо при дворі дізнаються, яких я зазнав перетворені, як мене в тих перетвореннях мили й качали, то там з мене, напевно, витоплять крапля по краплі весь мій жир і віддадуть його рибалкам мастити чоботи. Запевняю вас, вони доти допікатимуть мені своїми дотипами, доки я не зморщусь увесь, як засушена груша. Не щастить мені страшенно після того, як я зшахрував, граючи у примеру. Ох, якби мені тільки вистачило духу на те, щоб проказати молитву, я б покаявся. Входить місіс Квіклі. О, звідки ляти тут взялась, місіс Квіклі. Дали б її від обох, сер. Фальстав. Хай би чорт забрав одну, а дідько другу. Обидві були б влаштовані. Я вистраждав від них більше, набагато більше, ніж може витерпіти жалюгідна нетривалість людської природи. Місіс Квіклі. А вони хіба не постраждали? Ще й як, повірте мені, а особливо одна з них, місіс Форд. Її сердешну так побито, що вся вона в синцях та чорних плямах. Живого місця на ній не лишилось. Фальстав. «Що ти мені говориш про синці та чорні плями? Мене самого так побили, що я весь укритий всіма кольорами райдуги, та ще й мало не заарештували замість брейнфордської відьми. Коли б не моя подиву гідна спритність та вміння удати звичайну стару жінку, то клятий констебль засадив би мене як відьму в тюремні колодки. Звичайні тюремні колодки!» Місіс Квіклі. Дозвольте, сер, поговорити з вами у вашій кімнаті. Ви почуєте, в якому стані всі справи, і, запевняю вас, будете дуже задоволені. Ось лист до вас, який вам дещо розкаже. Мої ви сердешні, як трудно вас звести докупи. Певно, хтось із вас прогнівив чимось небо, що стільки у вас клопоту. Фальстав, ходім нагору, в мою кімнату. Виходять. Сцена шоста Інша кімната в гостиниці. Входять Фентон та хазяїн гостиниці. Хазяїн Пане Фентон, навіть не говоріть до мене. У мене так важко на душі. Я від усього відмовляюсь. Фентон Ти вислухай, допоможи мені. І слово джентльмена обіцяю сто фунтів золотом понад всі збитки. Хазяїн я вислухаю вас, містер Фентон, і принаймні не викажу нікому вашої таємниці. Фентон. Уже не раз тобі я признавався, як я люблю прекрасну Анну Пейдж. Взаємністю й вона відповідає, оскільки це від неї все залежить, моїм жаданням. Ось від неї лист, який тебе своїм здивує з містом. Тут з нашим ділом жарт так тісно сплівся, що нарізно ніяк їх не збагнути, не знавши всього». Тут гладкий фальстаф велику грає роль. Які-то жарти збагнеш з листа. Дає йому лист. Хазяїне, мій любий, о півночі до першої години під дубом Герна буде нен моя царицю фей сьогодні удавати. Для чого, скаже лист, у цім убранні, в той час як буде в розпалі вистава, звелів їй батько зникнути у потай із Слендером і зараз же Вітоні з ним повінчатись? Нен не сперечалась. Так, сир. Та її мати проти цього шлюбу. Вона за те, щоб це був доктор Каюс, і згодилась, щоб викрав він дочку, в той час як буде в розпалі вистава, і до церкви віз, де ж датиме священик, щоб їх звінчать. Удавану вона скорилась плану матері і згоду дала і доктору. Та слухай далі. Звелів у біле батько їй вдягнутись. В обранні цім її побачить Слендер. слушну мить візьме її за руку і поведе. Вона з ним піде. Мати ж, щоб доктор міг дочку пізнати легше, усі бо в масках рядженими будуть, звеліла їй в зелене одягнутись і уквітчать чоло своє стрічками. Коли побачить доктор, що пора вже, вщипне її за руку, давши знак йти з ним. І дівчина дала їм згоду. Хазяїн Кого ж вона обмане? Батька? Матір? Фентон О, Бог мій любий, і втече зі мною. Допоможи ж нам пастора знайти, щоб в церкві ждав до першої години, і там обрядом шлюбу урочистим на вік би наші поєднав серця. Хазяїн Ну що ж, модружуйтесь, священик буде. Приводьте дівчину, а піп знайдеться. Фентон Назавжди цим мене ти зобов'яжеш, та й зараз я тебе нагороджу. Виходять. Дія п'ята. Сцена перша. Кімната в гостиниці підв'язка. Виходять Фальстаф та місіс Квіклі. Фальстаф. Будь ласка, годі торохтіти. «Іди, сказав, що буду. Це вже втретє. Я вірю, що непарні числа приносять щастя. Тікай, іди. Кажуть, що в непарних числах криється магічна сила для всього. І для життя, і для долі, і для смерті. Іди, місіс Квіклі. Я постараюсь дістати для вас ланцюгів і все, що можу, зроблю, щоб роздобути вам пару рогів». Фальстав. «Та тікай, швидше кажу тобі, час не жде. Вище голову і рисю відціля». Місіс Квіклі виходить. Входить переодягнений Форд. «А, містер Брук. Ну, містер Брук, справа вирішиться сьогодні вночі або ніколи. Приходьте в парк близько півночі до Гернового дуба, і ви побачите там чудеса!» Форд. «А хіба ви не ходили до неї вчора, сер, як було у вас умовлено?» Фальстаф. А як же, ходив містер Брук таким, як бачите, бідним старим чоловіком, а вийшов від неї містер Брук бідною старою жінкою. Цей негідник Форд, її чоловік, одержимий бісом найшаленіших ревнощів, які тільки можуть бути в божевільного». Признаюсь вам, містер Брук, він бив мене немилосердно, коли я був у жіночій подобі. Будь я в образі мужчини, містер Брук, я біголіафа не злякався, навіть із самим лише ткацьким навоєм у руках. Адже я знаю, що і життя наше – це ткацький човник. Я поспішаю. Ходім зі мною, і я все розкажу вам, містер Брук. З того часу, як я ще скуп гусей, тікав зі школи і пускав дзигу, я не знав, що таке бути битим». Ходім, я розкажу вам неймовірні речі про цього мерзотника Форда. Сьогодні вночі я помщусь на ньому за все і віддам його дружину прямісінько до ваших рук. Ходім зі мною. Готуються цікаві речі, містер Брук. Ходім зі мною. Виходять. Сцена друга. Вінзорський парк. Входять шелоу Пейдж і Слендер. Пейдж. «Сюди, сюди. Ми заховаємось у зимовий рів і будемо там сидіти, аж поки побачимо вогники наших фей. Пам'ятай же, синку Слендер, про мою дочку?» «Слендер. А як же? Я говорив з нею, і ми вигадали умовні слова, щоб упізнати одне одного. Підійду до тої, що в білому і гукну «цить», а вона на це крикне мені «торба». От ми і впізнаємо одне одного». «Шалу. Це добре, але навіщо вам оті «цить» та «торба»?» Ти ж її і так впізнаєш по білій сукні. О, вже пробило 10. Пейдж. Ніч темна. В й духи будуть якраз до речі. Небо, допоможи нашій забаві. Ніхто не мислить злого, крім диявола лихого, а його ми зразу впізнаємо по рогах. Ну, ходім, ідіть за мною. Виходять. Сцена третя. Вулиця, що веде до Вінзорського парку. Входять місіс Пейдж, місіс Форд та доктор Каюс. Місіс Пейдж. Пане доктор, моя дочка буде в зеленому. Коли ви побачите, що пора, беріть її за руку, ведіть до церкви і швидше кінчайте справу. Тепер ідіть до парку, а ми з нею зараз прийдемо. Каюс. Я знаю, що мені робити. Адіе. Місіс Пейдж. Бажаю вам успіху, сер. Каюс виходить чоловік мій не так радітиме за того, що буде обдурено Фальстафа, як гніватиметься на те, що доктору дружиться з моєю дочкою. Та це байдуже, краще трошки лайки, ніж розбите серце дочки. Місіс Форд. А де ж ненни зі своїми феями? Де валійський диявол Левенс? Місіс Пейдж. Вони заховалися у рів біля дуба Герна з погашеними свічками. От у хвилину, як ми зустрінемось з Фальстафом, вони відразу ж з'являться у темряві. Місіс Форд. Це, певно, його налякає. Місіс Пейдж. Якщо він і не злякається, все одно його засміють, а як злякається, засміють ще більше. Місіс Форд. Ну і ловко ж ми його обманемо. Місіс Пейдж. Розпутника такого обманути не означає віроломним бути. Місіс Форд. Час уже наближається. До дуба, до дуба, виходять. Сцена 4. Вінзорський парк. Входять сер Х'ю Еванс, одягнений сатиром, Анна Пейдж, в водінні цариці фей та інші, одягнені лісовими духами й феями Еванс. Швидше, швидше, феї, за мною. Не забудьте ваші ролі. Головне, нічого не бійтесь, прошу вас. Заховаємось усі в рів, і коли подам умовний знак, робіть усе так, як я вас учив. Ходім, ходім, швидше, швидше. Сцена п'ята. Інша частина парку. Входить Фальстаф, одягнений герном. На голові у нього великі роги. Фальстаф. Він зорський дзвін пробив дванадцять. Хвилина наближається. Тепер хай допоможуть мені боги з балкою кров'ю. Згадай, Юпітере, ти обернувся в бика заради своєї Європи. Кохання змусило тебе надіти роги. все всевладне кохання. Ти часом робиш звіра людиною, і навпаки людину робиш звіром. Ти ж сам, Юпітере, обернувся в лебедя з любові до леди. О, всемогутня любов, як близько було тоді Богові до перетворення на гусака. Перший гріх учинив ти в образі скотини. О, Юпітере, це був скотський гріх, а потім ти вчинив і другий гріх в образі півня. Подумай, Юпітере, це вже курячий гріх. Коли у богів кров горить пекучою жагою, то що вже робити нам, бідним людям? Щодо мене, то я ось, наприклад, перетворився у вінзорського оленя, гадаю, найжирнішого на весь ліс. Опошли мені, Юпітере, про холоду в частічки, бо хто зможе мені дорікнути, якщо весь я спливу салом? Хто йде сюди? Чи не моя це лань? Входять місіс Форд та місіс Пейдж. Місіс Форд. Сер Джон, ти тут, мій оленю, мій дорогий оленю. Фальстаф. «О, чорнохвоста моя лань! Хай небо сипле дощем з картоплі! Хай грім гримить на мотив зелених рукавів! Хай падає град із запашних леденців! Хай сніг йде з ванілі, Нехай лютує буря пристрастий! Я тут знайду притулок!» Обіймає її. Місіс Форд «Місіс Пейдж теж прийшла сюди зі мною, коханий мій!» Фальстав. Тоді діліть мене, як жертовного оленя, кожній постегну. Обидва боки я залишу для себе, лопатки віддам лісникові, а роги заповім вашим чоловікам. А що, хороший з мене лісовик? Чи не говорю я, як мисливець, герн? На цей раз Купідон виявився сумлінним хлопцем. Він нагороджує мене за все. Я як справжній дух вітаю вас. За сценою трублять у ріг, чути галас. Місіс Пейч. Що там за галас? Місіс Форд. Прости нам, господи, гріхи наші. Фальстаф. Що там таке? Місіс Форд, місіс Пейдж. Тікаймо, тікаймо, вибігають. Фальстаф, видно, сам чорт не хоче, щоб я став грішником. Боїться, певно, щоб на моєму жирі не згоріло все пекло. Бо навіщо б йому так шкодити мені? Входить сер Х'ю Еванс, одягнений сатиром. За ним іде пістоль у вигляді лісового духа Гоб-Гобліна. Далі входять місіс Квіклі, Анна Пейдж в образі королеви фей. За нею цілий гурт фей з восковими свічками на головах. Королева фей. Зелені білі феї, чорній сині, висяй вомісячний, нічні витіні. тіні. Ви, діти, сироти своєї долі, злітайтесь послужить нам на роздоллі. Герольд Гоб-Гобліне, гукай мерщій. Пістоль. Замовкніть, альфи, тихше духів рій. В вінзорські комени летить свіркуни і щіпай до синяків там челя діюну, де ще не метено йде жарний з чах. Цариця-фей не любить нетіпах. Фальстав до себе. То феї в мрех, то їм хоч слово скаже. Дивитись гріх на них, зажмурюсь, ляжу. Лягає до лілиць. Еванс Перлинка де, лети, і де дівчата молились тричі, як лягали спати, Їм ніжні чарівливі сни навій, хай сплять уся й від дитячих мрій. Хто ж ліг, забувши про свої провини, щепай їм руки й ноги, боки й спини. Королева фей. Спішіть, спішіть, вінзорський замок ельфи облетіть, Осипте щастям всі його кімнати, щоб до страшного суду міг стояти священний дім достойних володарів. Як владарі достойні цих скарбів, намажте крісла орденської слави, бальзамом, що сочать ним квіти й трави, хай кожне крісло лати, щит, шолом, навіки сяє вірності гербом. Танцюйте ж фейї лугові, співайте, в підв'язки орден коло завивайте, і де зімнете зелень, хай росте, вона пишніше за поле золоте. Онійсуаку і малі пенс у квітах впишіть пурпурних, синіх, розмаїтих, немов сапфіри, перли й шовки, підв'язки, що на рицарськім коліні. Вам буквами хай будуть ці квітки. Летіть же всі й до першої години, круг дуба герна, хай танок наш плине, як незабутній звичай нам велить. Еванс. Прошу, рука об руку, вколо йдіть, а світляки нам будуть ліхтарями, щоб освітлить танок наш під дубами. Тихше смертного тут чую я. Фальстав. Порятуй мене небо від цього валійського дияволу, а то він зробить з мене шматок сиру. Пістоль. А підлий черв проклятий при зачатті. Кролева фей. Вогнем випробним руки його торкніться. Як чистий він, без болю відхилиться вогонь повинен, а здригнеться він нечистий серцем. То розпусти, син. Пістоль. «Почнім, Еванс!» «Чи буде пеньо цей горіти?» Всі палять Фальстафа свічками. Фальстаф Ой – «Ой-ой-ой-ой-ой!» Королева фей – «Брудний, брудний він, хтивістю неситий, вкруг феї, снів зневаги і в тактусі, щипать його, почнім!» Еванс – «Цілком справедливо, він сповнений розпуста і неправди!» Пісня – Сором помислам жадливим, сором втіхам похитливим, похіть лише крові і палання від нечистого бажання, Серце полум'я в ній дише, мисль роздмухує все більше. Хор! Всі його щипайте нині, забрудні його провини, Щипаємо, печімо, штовхаємо, аж поки свічки Не погаснуті зорі високі. Під час цієї пісні феї щипають Фальстафа. Доктор Каюс підходить з одного боку і забирає з собою фею в зеленому вбранні. З другого боку підкрадається Слендер і виводить фею в білому. Потім приходить Фентон і викрадає Анну Пейдж. За сценою сурмлять, чути, що наближаються мисливці. Всі феї розбігаються. Фальстав скидає роги і підводиться з землі. А входять Пейдж, Форд, Місіс Пейдж і Місіс Форд. Вони хапають Фальстафа. Пейдж ні, не втечете, ми вже вас впіймали І то ж знайшли ким герно одягнутись Місіс Пейдж. Та годі, час кінчати жарт. Ну як? Сподобались вам, сер, жінки Вінзорські. Глянь, чоловіче мій. Не більш для лісу пасує одіж наша, ніж для міста? Форд. Ну, сер, хто тепер рогоносець? Містер Брук, це ж Фальстаф, негідний рогоносець Ось його роги, містер Брук. І, зауважте, містер Брук Фальстаф скористався у Форда тільки його кошем для брудної білизни та його дрючком та ще двадцятьма фунтами грошей, але йому доведеться повернути їх містеру Брукові, у Фальстафа в заставу взято його коні, містер Брук. Місіс Форд Серджон, нам з вами не пощастило, ми ніяк не могли зійтися. Ніколи не оберу я вас своїм коханцем, але завжди вважатиму вас за свого оленя. Фальстаф «Тепер я тільки починаю розуміти, якого осла з мене зробили!» Форд. «А до того ще й вола. Доказ того і другого ми бачимо на власні очі!» Фальстав. «То це були зовсім не феї!» Разів три або чотири мені й самому спадало на думку, що це не феї, але моє нечисте сумління і несподіване запаморочення розумових здібностей призвели до того, що я прийняв цей грубий обман за чистісіньку правду і всупереч здоровому глуздові повірив, що то були феї. Ось яким йолопом може стати людина, коли вона зле спрямовує свій розум. Еванс Шануйте Бога, сер Джон Фальстаф, зречіться своїх гріховних бажань, і феї не будуть вас щипати. Форд. Гарно сказано, ельфи Хью. Еванс. А ви покиньте свої ревнощі, прошу вас. Форд. Я ніколи більше не буду ображати свою дружину недовіриям до неї, доки ти не зможеш освідчуватись їй чистою англійською мовою. Фальстаф. Невже я розклав свій мозок на сонці, і він висох так, що в ньому не лишилося ні крихти глузду, щоб застерегти мене від цього обману? То мене осідлав валійський козел, то мені нап'яли фризовий ковпак блазня. Тепер мені залишилось тільки подавитись шматком підсмаженого сиру. Еванс «Сиру не роблять жиру, а ваше черево – один жир». Фальстаф Шир та жир. І я дожив до того, щоб з мене глумилась людина, яка робить таку лемішку з англійської мови. Цього одного досить, щоб по всій державі відбити охоту до розпусти й нічних пригод. Місіс Пейдж. Невже ви думали, сер Джон, що якби ми й вигнали в три вирви з наших сердець усю доброчесність і без усякого сорому прирекли себе до пекла, то диявол міг би примусити нас спокуситися вами? Форд. Такими тельбухами, таким лантухом конопель. Місіс Пейдж. Такою тушею. Пейдж. Таким підтоптаним, остиглим і зів'ялим нестерпно поганим дідуганом. Форт Лихомовним, як сам сатана. Пейдж. Жалюгідним, як той Іов. Форт. І злобливим, як його дружина. Еванс і відданим перелюбству, і тавернам, і хересу, і вину, і медові, і пияцтву, і марнослів'ю, і лихослів'ю, і гультяйству, і шахрайству. Фальстав. Ну що ж, глузуйте з мене. Ваша сила, що й казати. Мене розбито, я не маю сили навіть відповісти оцій цій валійській купі вовни. Сама нікчемність топче мене ногами. Робіть зі мною, що хочете. Форд. «А ось що ми зробимо, сер. Поведемо вас у Вінзор до одного добродія на прізвище Брук, в якого ви видурили гроші, наобіцявши звести його з чужою дружиною. Повернення цих грошей буде для вас, гадаю, найбільшою з усіх неприємностей, яких вам довелося тут зазнати». Місіс Форд «Ні, кинь про це. Він має по заслузі. Простім цей борг і будьмо добрі, друзі». Форт. «Ну, добре. Ось моя рука. Забудьмо все». Пейдж. «Ну, веселіше, рицарю. Сьогодні ти чудово повечеряєш у мене в домі, і я дам тобі нагоду посміятися з моєї жінки так, як вона оце сміється з тебе. Ти тільки їй скажи, що містер Слендер вже звінчався з її дочкою». Фальстав. «І без того дорого я поплатився. І викупаний я, і весь пошчіпаний». Місіс Пейдж. Доктор має сумнів щодо цього. Якщо Анна Пейдж – моя дочка, то вона вже дружина доктора Каїуса. Входить Слендер. Слендер. ай ой, яй батечку Пейдж. Пейдж. А, синку, ну як? Ну як там, синку, все влаштовано? Слендер. Влаштовано. Про це довідаються всі в Глостерфірі. Хай мене повісять, коли не так. Пейдж. Що ж трапилося, синку? Слендер. Прийшов я вітон вінчатися з міс Анною Пейдж, а це зовсім не вона, а якесь одоробало хлопчисько. Якби це було не в церкві, то або я б його побив, або він мене. Щоб я з цього місця не зійшов, якщо не думав, що це Анна Пейдж, а не хлопець поштаря. Пейдж, клянусь життям, ви помилились. Слендер Навіщо ці розмови? Звичайно, помилився, коли хлопця прийняв за дівчину. Якби нас ізвінчали, то навіщо він мені здався, хоч на ньому й була жіноча сукня? Пич. Все це через ваше власне безглуздя. Хіба я вам не говорив, як впізнати мою дочку по її сукні? Слендер. Я й підійшов до тієї, що була в білій сукні. Я її гукнув цить, а вона мені на це торба, як було у нас за мною домовлено, а потім виявилось, що це не Анна, а хлопець поштеря. Еванс. О, Єсус, містер Слендер, ви не могли нічого іншого побачити, крім хлопців, що виходять заміж. Слендер. А який я сердитий. Що мені робити? Місіс Пейдж. Любий Джордже, не гнівайся. Я знала про вашу змову і одягла дочку в зелене. А зараз вона вже, напевно, в церкві і вінчається з доктором. Входить Каюс. Каюс. Де місіс Пейдж? Мене зробили дурень шорт, забери. Я одружився з Ангарсонс, хлопець un pesant, шорт, забери. З хлопець Аннізанна Пейдж, шорт, забери. Мене зашлий у дурень. Місіс Пейдж. Як хіба ви взяли не ту, що була в зеленому? Каюс. Я взяв зелена, що гдзабери. Але то був хлопець, що гдзабери. Я увесь вінзор поставив на ноги. Виходить. Форт. Якась чудо Кому ж дісталася справжня Анна? Пейдж. Перечуває моє серце щось недобре. А ось і містер Фентон. Виходить Фентон з Анною Пейдж. «Що це таке, містер Фентон?» «Анна Пейдж...» «Простіть, мій добрий батечку. Люба моя матинку, пробачте!» «Пейдж...» «Ну що ж, місіс, чому ви не пішли з містером Слендером?» «Місіс Пейдж...» «Чому ти не пішла з доктором, дівчисько?» Фентон... «Її вразили ви. Скажу вам правду. Хотіли ви здійснити шлюб ганебний, де не було взаємної любові. Вона і я заручені давно, і от тепер ніхто нас не розлучить. Свята провина, що вона вчинила, не можна це підступністю назвати. Не послухом, зневагою, обманом. Тож уникає відтепер вона цим тисячі годин прокльонів грішних, що вирвав би у неї шлюб насильний». Форд та годі вже, нічого тут не вдієш. Любов'ю править Бог. Ми землю маємо за гроші. Жінку ж доля посилає. Фальстав. Я дуже радий, що хоч ви й націлили у мене, а стріла ваша влучила у вас самих. Пейдж. Що ж діяти? Щасливий будь, Фентоне. Що неминуче треба те приймати. Фальстав. Псам всяка дичина вночі хороша. Еванс. Отож, я потанцюю і поєм ізюму на вашому весіллі, місіс Пейч. Годі міркувати. Містер Фентон, дай Боже вам багато днів щасливих. Ходім додому, любий чоловіче, і біля вогню з цих жартів посміємось. Сер Джон і всі, ходім. Форд. Гаразд, сер Джон додержали свого вибруку слова. З ним спати нині місіс Форд готова. Виходять.